منګ ما ویلو چې تعمق چه دیشا ویلو لار الله تعالی فرمایلی چې تعمق چه داسب د تحریف په دین نه قران کریم کې ویل لا ثغلو پی دین کوم ولوم تعمق چې زان مې کوم روزنه په خپل مخرب کړي شي مې اوسړې د زیات احتیاط د بارا زیات د بارا زیات د بارا اوسا نه سختې په ځان باندې مقرړ کې مورښتنی خلک اږي تاسو وو د دیني څو دین کې د زیادت او یادې کمی څخه شي شي یا په دین کې د زیادت ذریعہ شي او یادې کمی څخه په طرحې کې دین راځي په وروځو کې تعموق دوه څو یو تعموق کمانو او بل څو کاله تعلق کم من مخیم انگوید ایل اکا صوم یومی شخصو یادنی شخصو یادنی شخصو کم من او بلیت تعمق كیفن تعمق سشو تعمقه बाव कर दे तामुको कैपन तामुकैपन याश भीष्म ने कवल योर डियर द ओपिनस कवल भीष्म ने कवल 249 के जमाना से ने छे और लगा ब्याराबा ने सोई बंगोई दा तामुको तामु कैपन बल इफ्तार होसई کتار کتار کې تاخير کول چې څنګه چې موږ دې غوښمه اسنه څه حکم ما دې غړیو اوه اسنه چې بغیر ټيم کوشش دي با ګډون په تاول لګي 4:15 20 منټه وکو سبا رکو چې په تاول کې چیرې خبره یا چې نیلو وا شته چې دې سپاراله لیدا بیا څوک یې کې تار کې دا له څنګه دندنه بیا وروسته دین کی دا که یو تن خوبو کی وی چر کو ما په تنه لګي و ری عزت هغه مشر صدې یو جنو کی وروسته خلک کی دین کی چې پلان کی څه بوبای کی ما روزه مات کی او لسمټ صبر کو هغ ډیر زبردست دی نو روب روبه دا روزه د ورځې نه چاته وولی شپې ته وولی شو روبم چې ګندنو ګینټه شي مخ کې شي چپې شمانه مخکې شي او چی ما نو عم بغينته شي روزت شي او دا به د غیر روزه کې سراشي روزه زکه شپه د روزي محل نو تحریف په دین به شي راشي د دیوې ولدي رسول الله سلام الله و فرمایله کما امه عاجل په الاثار کې او تاخير په سحور کې د دیوې په خير دی به د دې دي چې په شپانه خیر د دنیا او آخرت د خير ذریعہ او په عزره د روزه ماته مطلب د دې دا و چې دا امه په حدود وسو ساتي خیال ساتي په دې جو شریعت کې تالح بیا نارایزه په دې ورن شو او بل تامو کيفن جو باغ وسالو نو وسالو چلا کرو ژوند ماتو جوزه بر د غره د بری رځ تلې سره روزي ني تل نو وی وسالو چې کړ دې کپنو د دې باط کې دداو تاسو په کې کې پی دا دې څنګه دندنو داو ته دی یوود رسارو د خلاف هغه تحریف کړو څنګه تحریف کړو هغه وبېشمنه نکړو وبېشمنه وب نکړو نو مونږ له وبېشمنه کول وکار دي وبېشمنه سپکار دي د دې برکت مانويوم نه هم نه برکت په تیم نه ایغه نه دا الله حکم عمل قول نی بشریعت کو نی عمل اول جسمانی برکات پکې خو خدای او ډرډای نه چې جسمانی براکت پکې ومنه او چې له غرس ته یو کېنه ډیر پوري کار وو کې لگا خبره باندې بونسوي زده ک نبی رسول الله فرمایله اصحوا فین فی السحور برکتو پېشمنه کوي فین فی السحور برکتو برکته په پېشمنۍ کې چې خیر او څه شي پاار ک وااییه او زمونږلولی کتاب و فرق د نوه د پیشمننی ده هغ به نه کوو منې کوو چې تممونی وال د مخی ده په عام ثاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وايي دغه د دې ما او چلوه او لازم ده نوسته به خير مطلب من گووي چې د حدود شرعيه او صحاتي کيال صحاتي تهريف په دين باندې نه چې تهريف په راشي د سبب د هلاکت ته او چې تهريف په دين نه ځان بچي د سبب د کامیابی او رسول الله صلى الله عليه وسلم دا پرلهله ښاونه ورکړنه هرمن ښاونه ورکړنه هغه د اسلام څخه په برخه دا نبی رسول سلام دې مقرر وو خپل ليله من هاونه چې پراله او راز لاله امر ګوچو ودا دې پارتم شو نور څه بده بیا دې تاسو ځان دې رسول الله صلی الله علیه وسلم دې کار یعنی دوارا دی دریرہ دی دبلہ رو جنیوال پا پا کی افتار نکوال دبلہ بانے پورچوئی کا نا لیکن بلکل پا کی افتار نکوال ویم دادی تطابع پر لپسی ہمیشہ رو جنیوال ہمیشہ رو جنیوال دو میوکی سموی سال نه شما تینا مقصود سره سارا سره جی سارا اگر اصلاد نستا سلار دا الکیږي چې کله دا په دې نفس شي بوچی څه شي بوچی په واییمه او راکمنوري شي او ملکیت قریشي اون چې کله تا همیشه څه ديته وږي نيته نو باید شو عادت شو او ستاره هغه फायदा نه درکې چې کله وته په میاه چې دریو جوړې څه کوي نيسي یا یو ورځ نيسي یوازې یو ورځ اوره پرمات په خینو بنره د اشتیاکیږي نه جزان ثکی بن کی پرد او چې کنور ملکیت له تور کی فائدہ ور کی په مثال دغه موراض ده نبی السلام تع یو تو خو کینو تو خو یې اوی السلام ایکم مثلی تاسو کې زماما بشانسوپی زماما لکیت دبره تمیرې دابا دې میته دسر توجو په مالر مالکیت خوراکونه ثکی ملایی کې د مالکیت په خوراکونه باندې د بهیمیت روزنه واچي د روزنه چاي د بهیمیت قرآن خوراښ دي کنه ال قران بعضه مت الله قرآن څه څه دي قران ته په دې روزي تلاوت کنه ماچي دي د روزه کې تلاوت څه د کاغذ بلکې خپل ملکیت خوراښ دي بهیمیت خوراښ نه د روزه ژوند ساده بهیمیت ته جسمانيات ته ملکيت اوځه نه لا حضرت رسول الله سره <متحدث> دا یو مساله لا مل لم یجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له در یو فرضو جوړا یو نپیرو جوړا فرضوو جوړا کې بے توتث شرط ده بے توتث تو نیت من الليل دې سپېره ته غواړم دې سپېره نه ما نه او در تار دبان نمک په وخت کې نیت کول چه زما و سبا فرزی سوی رو جوی فرزی سوی رو جوی ادا سار زبان نمک که در فرزی روجی نیاد کره نو او دو بیا خورا کونکو او دو ما سپقین یا سی کمدنو سار مجھ پسی منا سار یا یا لفت منتر تیل شو او دو سی کمدنو سنی سکی د تی فرزی روجی نکی ذکر چې دا لس مين د بيجيت تطبیق شو پر ټول چې کمد نور پر ټول او ځاوي نیت د فرض ضرورت بیا د څاړو فرض ضرورت نو اونڅه کمد نور دا نیت تایید کړي نشي نو فرض نه جوسته کړي له نشي البته نه نو پر نه لوچی قبلنه سننهار قبل فرض دیس سننهار دیس پر نههار نمک وخت یوم سنهار اورفی او بالنسپ نهار شرعی دی دو برطفقه کراشی نسپ نهار صده خورفی از ماس فقین در روز سویاسترو او بالنسپ نهار صده شرعی دی نسپ او ذهوہ کبرانا یاو ذہوہ صغرارا ذهوہ صغرار جی کندر نسپ نهار شرعی دی ذہوہ کبران جی کمدا ونا نسپ نهار عورفی دی مطلب دارد چی دستاار در بانگ نوالی تر ماقام تر بانگ اپ ی ساتکه چې بیل پر سشي نیما دا دې نیما مخې چې دې یو څوک دې نه پر لړسې کې رل شي دا په کې چې څنګه اقل لا تفسیري تعبيري او کدنې فنار نورو سريت کې نیوې قبليګي نا بیا نه قبليږي په څه به صدا ما صلی ده فرضوا فرضوا کې مللمه اجما استيامه چې اراده دې د ورځې قبل الفجر مخکې شانه تبعنا فللا چې عمله وور با را روان چې یا مته وکې هغې کې وخت سپارې وا پره شي چې نو بیا السلام کور په راغې پهخوراک ته چې خیر کې جومات کشي میې نوبی اسلام ې فینې زلله تا ب زما سر ده پروژاله نو په ن کي کل شي کور نه جهره ر تعالی الله تعالی دا احادیث او میراثی دا مثلا دا چې دا تایقون ضروری دی څه شي تایقون چې سری یقین راغې چې صباح حاصل دی صباح دی چې یقین راغې چې صباح حاصل دی او سر کرګي یقین راغې چې صباح حاصل دی طب بان او کنی ویلې بان لې ایباله کیستا ور دی اړ وروق ورق نکې او یقینې چې موذن د اذانو کو قبل الوقت وکړه نو په اذان کې نه د اذان وروسته ورق ځایې صحیح ده پای کوم ورق تدایز یایځي خو چې سړی یقین وي چې لا ټیم شوه نه موذن سره غلط شو موذن ته غلط شو او دو معزن کل اکلا یومین نمحس احتیاطن مخی ازان که شیر آسی نشی دغه نغشی ها یومین سکی ازان که نو قدق کواق که او سولی و بر آغر سیری که صحیح دکنا نو نبیر اسلام ویزا خیر خپل آجتی دی سکی پورا که دو که او سو چانس بکی لگو دا اگه احتیاطی منتا که مساله دا شکل کله معزن ازان احتیاطن یومین دو مخی گید شی او که داغه تم کړه یو بوټوبس کې څه خبره نه را نه جار وخت دا کله کله من ویلو چې وافیا تو حال ل عامه له هاي نبی رسول الله سره یو خبره کړی و چې اوس تر اغیره خلکو قاعده سره کړی ضرورت اه قال الله تعالی رسول الله صلی الله علیه وسلم قال محبوب ولدي زکه دې د حضور شرعیه او صحابه خیال ساتي او بلچ ده تعجیل کو فتر کې کئی و اللہ تاویز و تتاموز و مخوشتا ده وجه من خواللو تاوست پر الاجازت راکنو و تاووردین امتورت اشکا تاکونه و کنا و دا دا اللہ امتورت امو گئی او خوراکیم بن کردشا ده وجه دا اللہ دا وجه وان سلمان بین امید رجی اللہ و سلم و قال صلی اللہ و سلم جا سلام دو کن فرید سرالاتون و دا قلعا په خوازه کې ګنرو په لوکو برکت دي مېذا افطره لكم فليفطر فطرطاح پکیم دې پهنه مبارکتون وکذونه د روزه ماته کی ځنه سجونه زمونږه زهیر ندی او فلیثیری زمونږه باندې پهنه میجذ فليفطر علائم پکذونه ندی په وجود دې ماته کی ان تل <سؤال> کې کذوره په ډیر املاوي ده په اړه وو شمره ماشاء الله دې سوایا ما هجو سمره کی سوروی دومره شي کیسوله دی په کجوراتی نو کجورې ډېری زیات دي ازګې نو کجورې بلا تکلف وا ورپسې وګو بلا تکلف وي ورپسې مال غريلا تکلف وا نبي اسلامي بس تکلف کوم کوي چې سکه له دې پلانکې دې نه سموشه راولما لکه یې سموشه راولم پلانکې دې نه کلو نه شاعت او کاورګان شته بوي د ورځې ماتې په بيدو سن بوخي دي واتو اي اوتلو في دازي بلا في دي دي سيو موللي دي دابلو واتو انا دازي شي دي ذا قدر كمي غولادام دابلو واتو دو ارسف سي رواني الله والسلام جون دو تكلفاتنا بالاترو كابرغانت شي ابراهيم الله تعالى وجمات وجمات الله یوازې بل ځای ماته کړو مې په لګوراله روډه کړو اصل یو ما چې رالم نو زمونږ جوړه پګانوه غنا چې ټول خېټه ساره یې کلهو په لګځي کله بل پراګرځي نو یوازې ما یې را ملمن ډیرو نو جماعت یې تم کې نظر وګورم که څه هم آئے دوهزم کومه پروبې ما دلړه ماته طالبانو سره لنګر کې کېنارسم نو چې دا هم راغلو لږ شون او لږ دې راو سره وی بابا نارېو زرالمه <سؤال> نو ما چې ځنړې ما از ساري غواړم فاصلهو په خیرو ما سيته لومه په ولي مې ملباري ډیرونو مین استاد ایرو ښوګانا چې ملباري ډیرونو استاد ایرو ښو بيدارې ځای خپل ځای او پیلینا یذکه کنه کجدان اټیا ملباري یغي خپل بره استاوس پر بره او بالکل پر ورځ ماته کې تکلف نو او وروړې چې ما راځه اپ کا بابا چې ډیر بشو جوړي د وخت یې میوې او پنل بس هیڅ یې نه دا نو آیا یې اجازه کوي دا نور له در څخه نور له او دا کوچ چاڅې او دا څنګه نو سب دي چاڅې دا یو کې سم چړتي دا بل کې سم چړتي دا او بل جوړ کړل لګه دا نبی رسول الله سلام جون کې تکلفات نو څه نور بس دا خجور نه شي وي داګه نه 파ره کوي نه تاسو آسان دا سره مال از سلام و خالتان نبی صلی اللہ و آنسل و قبل انشاء اللہ علیہ و قباتن قازہ کجوری چیوی کجوری بنویلی شواری بگی فتو میرات فلنم تکون تومیرات کچواری بگم ملانو شن حتا حسواتی ملان یہ جو گوٹوی دو بو سکر اپرلو ان تعالی یو عبادت کې تعاون کول دا څنګه د ثواب حاصلولو د لاغي عبادت چې پکم عبادت کې تاسو سره تعاون وکړه لکه چې لیدو هند پمپ نو وبس کړی دغه کړه واه او د شوکو پاګه لوټه باندې څنګه د الله د مستواب څخه درګی دارنګ او رجا دار او دغه لږه رجیمت سفر واقرن طال الله لاغور وجهتي برافقيه دارنګ یو مجاهید لري چې کومنه سامان تیار کو ځه ځه غړ دیه اګره سامان برابر کو مالی تاون جو سترو کو وزن غو کو ملثاو کوه ثنا کو په کزاک سره سلام په لهه مثلو اجره وعليكم ورحمه الله تعالى و قال كاني صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صحابه او اوه ذهب زما اوه ثلت العروق وثلت الدر الله نبي عليه السلام دا نبي الاسلام درو جماعات دعاء وا نبي الاسلام ذا ويله درو جماه متا كان وذهب زمان سن نفاس مشوا وصلت العروق رجل الاندشوا وصبت الاجر ان شاء الله او اجر تابش مدريوش الله براله مذري ذاك ها انه هاك تصحون الله شو اللعب شو اللعب شو اللعب شو اللعب. عليه وسلم اكثر قال اللهم دا الله او ملکوو روژ ستا د پاارې وللی وه غلاررس د تاافته تا ځې کې و کا منته راغله دی هغه په ډیې ایتونو کې سبوت ک شتهري داې وې را اولاري اللهګ چې ځې ععلمانې کرکي چې په کارو کې چې روایت ایت کفا بیاات نوغا اولاوي چې کمې ایتونو کفا شوي زیاتوي ګر کاې اییت جو نو ک غې کمو اولا وي negativtuna da allah go teshir dir shi wa khana da je dirushi la khas kar di je dir ko kwi shi fo ala riwayat sabit wi za riwayat tavladi athabi ho raira karaj la talam khala qal rasulullah sallahu alaihi wasallam maajalan na satat hamesha ba din ghalibi maajalan na satat is so pore khalak je ghaman de pitar khayal sati matlab isap qao matlab يال ساتي والنصارى يوخرون شربت که دغه شو کنه خیر کنه نعمتونه په کې ډیر شوخد وايي کنه وګوري شربت تر څو په لاندې دانه جزاده او چې نعمتونه نه اړولې اخرى ځنه لهغه نه متکلفات کاوه لکه دا کلفات تر څو نه سر په لاندې نعمتونه شربت څو سره چینین جوړوي په ځو سروم شو غبین و سروم شو دا وګوره څو لرنې نعمتونه نورې او چې په د نعمتونه وعن ابي حنيفه قال الطالب داخل خانه مسلو على عيش توم ديو ما صلا داخ خلق رجماتي لك طالبان دوالو دي جزام مور کی نو موسفے قال لگا بس مڑا ہے پماڑا گڑا پان کی لگا ذن خلق بدی چا غیج گندنو لگاون تا گڑوڑے او کری بیا منز کی بیا ور تکینی صحیح لگا نا دی حدیث کی دا فیصلہ راغ لے عائشہ باندې تاسو وسو وو یوتان ده غنا هغه ویږي دغرس کی ما تکي د ټول جوړې مڅ کی بیا د ماخا مست کی او کی او بیا روړ او اول ده هغه د کمنو خزانه کی مور کی بیا د کمنو رسدوله بری په هغه وتوي ودا څکم مخ کی قاعده کم یوه ده ادا الدوله ابن مسعود ده پی نبی رسول الله بادا کول پېښه کې دا کار ونو بس یو کژورا بان کې چې بده څوک ورلکه و بس اعظم دې اعظم دې چې بده څوک ورلکه و اذور به ډایرک مونځو پاتې مونځو کې به و تا کینا دا دا ولدا دا به جواز دي اوه په كل يوم رجلان من اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم النبي عليه السلام جري دي جو اهده ما يعجل الافطار يؤخر القندلو افطار کي تعجيل کي ويعجل الصلاه همون سرم سره مزرګي ان روزه درڅکي ما تکي حيوه پرسه زر سکي موسکي والاثر او بل کي قندلو يؤخر الصيام ويؤخر الصلاه افطارم سکي رسول کي منځم رسکي اي هو ويعجل الصيام اجر الصلاه قال عبد الله بن مسعود قال هكذا صنع رسول الله صلى وسلم ولاخر به موسى علیه صل الله و سلام هر ځان او نبی علیہ السلام زرا او بللم د پېښمنۍ وروړایلا په رمضان کې ما ذوی حلوم ما ال الغذاء المبارک فسواله مکه چې کوم وروړای په دې شنو هغه تا غذا ولیکي دا غذا کوه دې لرازه مبارک د برکت ته وکي او نبی علیہ السلام فرمایل د مسلمان كله پېښمنه کوي دا كله پېښمنه سره حَجُّ رَبَّهَا مُتَنْ